Sí. Moitas graciñas Desnortadas coitamos ahora cordas do nordés xemen un blusón de nas plantacións de algodón que arraigan o mar escravas dunha estirpe libre trincamos con dentame armónica as argolas matrices do palangre embriagándonos Coas brincas que nos aleitan o corpo A salseiros A percusión das nosas cabeiras Sepulta as areas movedizas dos confíns. Estramecendo os axouxeres Que enredan as ringleiras do tempo Pombea o libro da ría as páxinas das nosas as secadoiro de linguas tribo a través as sete millas do apego a langos encaixes no horizonte a partitura mallada do vento Trentando a clave dos mitos que nos arrola o millón nordeste mire che... Oito millas ou nove de ancho Sen fin O retorno do cerco Aperta a danza deste ser perpetuo Anoado o cabo solto, Do bobo insurxente Onde latexen os nosos bruidos Corais Pulso salen Galada fora Nasas aletas abalan a música deste embarcadoiro aéreo Tormenta Tuareg Ciclón Lar Ababor Peito Adentro Noroeste Blues Escamado Des o mar, non sei sé si se desde o monte que ti vas eh, eh, de, desde Vilampa para fará verdaderos temporales aviánmpa terra calma blanca a más ver sobre todo los nordestes porque notabas como si fuera un río inmenso de de, de, de nordeste noroeste plus O horizonte Ispe As avas ambulantes Da surada Pousa os beizos do día No cigarro do albor E exhala Atractivo A neboa sensual que me sostén tras lo fume dirixo o teatro de sombras onde xogan as siluetas dos amantes ficcionais Furtiva salitre da súa nudez magnético arpeu no calado do meu corpo afogarei o rumbo dos sentidos ataque o temporal me espolce destes versos pera o evanescente iluso despertar o mellor case que sempre os reis magos son realmente magos e aparecen libros que completan o seu feitizo coa voz da autora dicindo os seus propios versos e ademais con un acompañamento musical fantástico hoxe é un día máxico pois aquí está Desnortada publicado por Edicións Espiral Mayor a colección de poesía Alba Longa Desnortada un nuevo libro de poemas de Rosalía Fernández Real. A poeta, narradora, ensayista, entrenamos una nueva obra poética destinada, como quería Alejandra Pizarnik, a irmos a teofondo la experiencia vital asociada a una experiencia de lenguaje que se transmuta en música, corpo y belleza sensorial. Desnortada está composto por 54 poemas vese acompañado como libro por un CD Que contén oito poemas Con voz da propia autora Composición musical e interpretación No acordeón Instrumento que en la mesma Toca en outras ocasións De María Álva de Santiago E deles ves descoitar dos Nordes Blues En primeiro lugar en no motel morno Do vencer de segundo Música Lemos na prensa que Rosalía Fernández Real, unha das plantes novísimas das nosas letras, conciba a poesía como un exercicio de carácter transversal que dialoga sempre con outras manifestacións creativas. No caso de Desnortadas, a poeta faino tamén coa lenguaxe da música. Desnortada, un poemario de, de feliz xinea manuelentoniana, a bala coa forza do nordés, a surada e outros ventos que serben para construir unha cartografía e da que se convoca o salitre, as derrotas, os corpos, o amor e unha inequívoca sensualidade. Tamén notarías que hai outra voz, Edir Rosalía, que no proceso de composición de desnortada foron moitas as conversas que mantivemos como a diñeiros de moxía entre eles destaca a palabra do amigo Javier Castro Jos cuxa voz poética emerge se no cede como nas ruas e mares moxéns onde me viu e axudou a medrar Rosalía Fernández Unrial naceu en Carballo e Muxía no ano 1978 e unha das voces máis reveladoras e recoñecidas da poesía galega actual. É licenciada en Filología e doutora en Didáctica das Línguas e Expresión Dramática pola Universidade de Santiago de Compostela. Estudou e toca o acordeón, fai teatro e, sobre todo, Escribe. A súa tese de doutoramento presentada na UCC é expresión dramática e teatral para a clase de linguas no ensino secundario. Ten unha prolífica obra para a súa idade. En poesía destacamos en Clave de Sol, poemario musical, No ano nove, dos mil nove, átonos, poemario sensorial, no 2011 mil en escena, no 2012 ningún amante sabe conducir, no 2014 contra acción, dos sacar a bailar, poesía reunida, do 2009 mil nove o dos publicado neste último ano, en edición bilingüe, galego e castelán, árboles no deserto, no ano 2020 e no recién rematado 2021 desnortada libro do que falamos hoxe Ten tamén ensayo no 2006 publica Aulas en Paredes que é un estudo teórico práctico derivado da tese de doutoramento sobre o uso da expresión dramática teatral unha ferramenta pedagóxica para as aulas de lingüas tamén publicou Medrade Aprender a Fuxis das Dictaduras unha proposta lenda das lecturas obrigatorias no ano 2020 e narrativa Bonus Track no 2018 é un libro maravilloso de relatos tecido con letras de cancións a música, outra vez a música participa tamén en numerosas obras colectivas de diverso tipo E ten acalados varios premios entre eles a millón de iniciativa bibliográfica da segunda gala do libro galego no ano 2037 por aulas en paredes e o ano pasado o seu poema A represión foi premio Arritmar 2021 convocado pola Escola Oficial de Idiomas de Santiago co apoio de institucións de Galicia e Portugal Música Estas páxinas voadoras son unha colaboración de Luís losada desde Boa Vila de Pontevedra. Desde aquí mandamos unha carta migrante a todas e todos. O resto da música que nos acompañou é sabor a mar de auga mantra. Deixo próxima viaje por a próxima viaxe voadora. Grazas pola túa escoita.